A király zászlód bont. de marinyit annak idején azzal vádolták, hogy eladta magát a flamandoknak, és számukra előnyös békeszerződést kötött velük. Az ellene felhozott 41 vádpont között éppen ez szerepelt elsőként. A mondvakon láncaira akasztott marinyi teste még kisem hűlt, amikor flandria grófja már is megszegte a szerződést. Erre a legegyszerűbb módszert választotta. Hiába figyelmeztették, nem volt hajlandó Párizsba menni és hűség esküdt az új királynak. Ezzel egy időben beszüntette a járandóságok fizetését, és megújította Lille-re és Duáira vonatkozó területi követeléseit. A hírhallatán Tizedik Lajos teljesen átengedte magát, a ma általa királynak tartott őrjöngő durohamnak, amely miatt a civakodó gúny nevet kapta. Szilaj kitörése eddig itt felülmúlt. Zilált hajjal, bíborvörösre gyúlt arccal járkált szobájában, akár egy ketrecbe zárt borz. Tört, zúzott maga körül, Felborította a székeket, Órákon át összefüggéstelen szavakat Rikácsolt, S üvöltözését csak egy-egy köhögő roham Szakította félbe, Amelytől két rét Állam Államsegét! Akasztófákat ide! Akasztófákat! Újra bevezetem az államsegét! És mi van a magyar hercegnővel? Siessen azzal az utazással! Térdre, Flandria grófja, térdre! Hadd tiporjam lábammal fejét! Brüss, tüzet neki! Felgyújtom! Minden összekeveredett a fejében, a fellázat városok neve, a büntetések ígérgetése, még az új hitvese érkezését késleltető vihar is. De leggyakrabban az államsegély szót hajtogatta, mert néhány nappal előbb Charles de Valois javaslatára megszüntette a rendkívüli adószedését, szedését, amelyet atya az előző évi hadjárat költségeinek fedezésére vetett ki. És ekkor, anélkül, hogy nyíltan merték volna hangoztatni, sajnálni kezdték Marinyit. És visszakívánták azt a módszert, amelyel hasonló felkelések alkalmával vezette a tárgyalásokat. Egy forró nyári napon például azt felelte a flamandok lázongásáról hírt hozó Simon de Piz apátnak: Ez a tüzes hív, korán sem meglepő, Simon testvér, ez a meleg hatása. A mi nagyuraink is tüzesek és rajonganak a háborúért de tudja meg, hogy a francia királyságot nem lehet csupán szavakkal feldarabolni. Ehhez másra van szükség. Most is szerettek volna hasonló hangnemben tárgyalni, de az a férfi, aki így tudott beszélni, sajnos már nem volt az élők sorában. Valóá bátorítására, aki soha nem fáradt el, ha kiváló hadvezéri képességeit kellett bizonyítani, a civakodó hőstettekről kezdett ábrándozni. Összegyűjti a Franciaországban valaha is látott legnagyobb hadsereget, és mint a sas, lecsap a lázadó flamandokra. Közülük több ezeret mészlik bevág, másokat megsarcol. Egy héten belül leigázza őket, s ott, ahol szép nem ért el eredményt, ő majd megmutatja, mire képes. Már látta önmagát, amint győztesként megtér a hadjáratból, Előtte győzelmi zászlók, ládái telve hadizsákmányjal, meg a városokra kivetett adóval. És ez a győzelem nem csak apja emlékét homályosítja majd el, hanem elfeledteti első házassága, keserű utóhízét is. Ugyanezzel a lendülettel a nép üdvrivalgása közepette, mint győztes herceg, és a csaták hőse vágtat majd új hitves elé, hogy oltárhoz vezesse, és utána a koronázásra. Talán Sanni is lehetett volna ezt a fiatalembert, mert az ostobaságban mindig van valami fájdalmas. Ha nincs rábízva, Franciaország és annak 15 millió lelket számláló népe. Június 23-án udvarába csődítette perjeit, s miután hevegvede vagy szenvedéllyel hitszegőnek nyilvánította Flandria grófját, augusztus első napjára Kortrainál meghirdette a királyi hadak gyülekezését. A találkozó helyét rosszul választották meg. Kortrain neve egyértelmű volt a vereséggel. Háború esetén pedig óvakodni kell a precedensektől. A katasztrófák általában ugyanazokon a helyeken szoktak megismétlődni. A felsorakozó félelmetes hadsereg ellátására Tizedik Lajosnak természetesen nem volt pénze. A királyi tanács ekkor azokhoz a végső eszközökhöz folyamodott, amelyekhez annak idején Marinyi. Sokan elgondolkodtak, miért kellett halára ítélni a királyság egykori rektorát amikor így gyorsan visszatérnek módszereihez, azzal a különbséggel, hogy rosszabbul alkalmazzák őket. A királyi birtokokon minden jobb vágyot felszabadítottak, ha az meg tudta fizetni szabadságát. Újabb zsidók letelepedését engedélyezték a királyi városokban, de cserébe súlyos adót vetettek ki ott tartózkodásokra és vállalkozásaikra. A lombard bankárok és kereskedő kiváltságainak egy részét megvonták, majd Valóának a hitelezői előtt nemrég tett szép ígéretei ellenére egy később kétféle pótadót róttak ki ügyleteikre. A lombardok ettől kezdve kevésbé jó szemmel nézték az új uralmat. A papságot is meg akarták adóztatni, az viszont megtagadta az adófizetést azzal a megokolással, hogy amíg a szent szék gazdátlan, vagyis amíg nincs pápa, semmiféle határozat nem hozható. Hosszas tárgyalások után a püspökök hozzájárultak egy egyszeri, rendkívüli segélyhez olyan illetékmentességek és egyéb kiváltságok fejében, amelyek, mint később kiderült, többe kerültek a kincstárnak, mint amennyi haszna származott a kapot segéből. A hadsereg egybehívása nem ütközött nehézségekbe, sőt a hűbér urak részéről még bizonyos lelkesedés is mutatkozott. Örültek, hogy elővehetik páncéljukat, és hogy kalandokat hajhászni harcba indulhatnak. A nép már jóval kevesebb buzgalmat tanúsított. Hát nem elég, hogy félholtak vagyunk az éhezéstől? Pusmogtak az asszonyok. Most még embereinket és pénzünket is odaadjuk a király háborújára. A katonák előtt megcsillogtatták a zsákmány lehetőségét, a szabad rablásra meg az erőszakra kijelölt napok ígéretét. A hadjárat sok embernek lehetőséget nyújtott, hogy megmeneküljön a mindennapi robot egyhangúságától és a táplálék megszerzésének gondjától. Senki nem akart gyávának mutatkozni, és a parasztokat a királyi poroszlók is hadhatósan emlékeztették kötelességükre, az útmenti fákat néhány akasztott emberrel díszítve. Szép a hadsereg szervezéssel kapcsolatos legtöbb rendelkezése érvényben maradt, hála a hat parancsnok makadságának, és továbbra is hajtékonynak bizonyult. 18 és 60 év között minden épkézláb férfit fegyveres szolgálatra köteleztek, kivéve, ha az illető pénzzel megváltotta magát, vagy ha igazolni tudta, hogy nélkülözhetetlennek ítélt mesterséget folytat. A hadjáratban való részvételt lényegében területi alapon szervezték meg. A lovag, sőt, még a fegyvernök sem vonult soha egyedülhatba. Csatlósok, kulcsárok, gyalogosok kísérték. A saját lovukon, saját fegyvereikkel gyülekező lovagok az embereiket is ellátták lóval, meg fegyverrel. Csapatukat vazallusaikból, birtokuk jobbágyaiból és alatvalóikból kellett felállítaniuk. A lovagájut és magasabb rang sorolást jelentett, és nagyon pontosan meghatározott katonai kötelezettséggel járt. Az egyszerű lovag, amikor csapatát összeállította és felszerelte, egy magasabb rangú lovaghoz, rendszerint közvetlen hűbérurához, egy láncsazászlós lovaghoz csatlakozott. A láncsazászlós lovagok a zászlós urak alá tartoztak, azok pedig a duplazászlós lovagoknak engedelmeskedtek. A dupla zászlós lovagok a saját hűbérbirtokuk vagy grófságuk területéről toborzott, nagyobb taktikai egységeket vezettek. A király fivérének, poatjéi grófjának bandériuma egymagában is tekintélyes hadat alkotott. Egyesítette Poátú és borgund grófságok csapatait. Ezen felül szervezetileg tíz zászlós úr tartozott hozzá. Többek között évrő grófja. Anceau de Joinville, a nagy Joinville fia, valamint maga a hat parancsnok, Gosser de Châtillon, aki a saját grófságában, Porsienben kiállított csapatai élén érkezett. Szépfülöp annak idején ok nélkül bízott ilyen fontos hadtestet, 22. évét még be sem töltött második fiára. Poetie Bandériuma tulajdonképpen ellensúlyozta Valois Bandériumát amely Valois, Anjou és Mén katonáiból állott. A tényleges királyi birtokok területén természetesen egy másik, nagyobb hadi egység gyülekezett. Ehhez tartozott Robert D'Artois, Kons-Noshivar birtoka, valamint a megígérte, meg nem kapott Bömont-Loroszsői grófsága révén. A városok nem kevesebb hozzájárulásra voltak kötelezve, mint a vidék. A Flandriai hadjárathoz Párizsnak 400 lovast és 2000 gyalogost kellett kiállítania. A Zsoldot két hetenként a cité kereskedő polgárai biztosították. A szállító szállítóoszlophoz szükséges lovakat és szekereket a kolostorokból rekvirálták. Tizedik Lajos, mint mindig, most is némi késedelemmel, 1315. július 24-én érkezett Sandenibe. Hogy Echidius de Chambly apátnak, Franciaország hadilobogója őrzőjének kezéből átvegye az aranyszínű lángokkal telehímzett, hosszú, vörös zászlót, az aranyozott rézrúdra erősített Oriflámot. Az erekjeként hordozott hadilobogó mellett a király két zászlaja jelengett. Jobbra a liliomos kék, balra a fehér keresztes zászló és megindult a sereg, a nyugatról, délről és délkeletről érkezett hadakkal, a lángyadoki lovagokkal, Normandia és Bretagne csapataival együtt. San Quentin táján csatlakozott hozzájuk a Burgundi hercegség Champagne Artois és Picardia bandériuma. A nedves nyár ezen a napon ritka sugarakban tündökölt. A fény megcsillant a láncsák, a sodrony gallérok, a páncélingek, az élénk színűre festett harci pajzsok ezrein. A lovagok az utóbbi idők legtökéletesebb fegyverzetét öltötték magukra. Új formájú, acélból készült koponyavédőt hortak hordtak a sisak alatt, amely így szilárdabban ült fejükön, és a sisak nyíláson át jobban lehetett látni. Vállukat a buzogánycsapások ellen szárnyas vállap védte, amelyről lecsúszott a kart éle. A fegyveresek mögött több mérföldre húzódott az élelmet, a tábori kovácsműhelyeket és az utánpótlást szállító társ szekerek sora. Ezután következtek azok a kalmárok, akik engedét kaptak a had kísérésére, s végül több szekéren az örömlányok, a bordégazdák felügyelete alatt. Másnap ismét megeredt az eső, mindent eláztatott. A felpóult utakon mély keréknyomok tátongtak. A víz végigfolyt a sekokon, becsurgott a páncélzat alá, összetapasztotta a lovak szőrét. Minden ember tíz livrel többet nyomott, S a következő napokon megint csak zuhogott, szünet nélkül zuhogott az eső. A Flandria ellen indult hadsereg. Soha nem érte el kortrét. Lélé mellett, bundóában, a megduzzadt líz előtt kénytelen volt megállni. A folyó minden gázlót elöntött, szétáradta földeken, elmosta az utakat, és feláztatta az agyagos földet. Minthogy tovább menni nem lehetett, itt ütöttek tábort, az özönvíz kellős közepén.